Доки заяць не захекався. Тоді він плюнув на огонь недокурка і роздавив його ногою. Ну, а тепер я покажу, як у нас б'ють. Дивлюсь, а його кулак уже гуде біля нашої хати. Він ударив бідного зайця тільки один раз, і той опинився на землі, з повним ротом крові і вибитих зубів. Його одливали водою. Та кричун був дитиною у порівнянні з Серьогою Дюшкою, Дюшкою, якого боялося все село. Коли він бився, так не висмикував коляк з тинів, а схопить тин, і нема тина. Схопить ворота, і нема воріт. А коли він зіб'є ворога з ніг, то бере його обома руками за штани і піджаки, б'є об землю. Раз я йду по чавунці... Дивлюся, біля будки багато людей. Підходжу ближче. І о жах! Наш непереможний Серега лежить весь мокрий і побитий. Він був п'яний, і один чоловік збив його з ніг кизиловою палкою. У Серьоги було два брати. Вони робили на заводі і були посажню зросту. Вони вночі прийшли до хати того, що побив Серегу, і почали його викликати це був чоловік хоробрий і винахідливий, він взяв велику макітру і, тримаючи її перед лицем, отчинив двері. Від граду каміння від макітри в його руках лишилося тільки денце. Старий Гавриленко робив у кар'єрі і дуже любив випивати. Він часто танцював під акомпанемент моєї гітари доти, доки мої пальці одмовлялися торкатися струн. І завжди перетанцював мене. Наш сусід, Волох Арифей, посварився з ним. Але він був слабосильний і помстився Гавриленкові так. Була пізня осінь, і на дворі стояли великі калюжі. Гавриленко просить у Арифея четвертак, на горілку. Але той згодився поставити пів пляшки, коли Гавриленко скупається в калюжі. Гавриленко згодився. Він пішов і сів до пояса в калюжу. Арифей стоїть на сухому, танцює од радості і кричить «Пірнай з головою!» Гавриленко пірнув. «Пірнай ще!» – тричі кричав Арифей, і тричі пірнав у калюжу старий Гавриленко. От так помстився Арифей. Гавриленко випив, і другого дня, мов нічого не було, пішов ламати крейду. Дядько Кирило Науменко, чоловік моєї тітки Гаші Холоденко, моєї тітки утретіх, був спокійний і мовчазний труженик. Він багато років працював на заводі, але мав і клаптик землі. Наймитів у нього не було, замість них фактично, як наймити, день і ніч працювали його сини – Ягор і Улян. Улян вічно щось майстрував на подвір'я або в хаті, і я ніколи не бачив, щоб його руки не були чимось зайняті. Такий був і Ягор. Він прекрасно з мрійним захватом співав «По синім волнам океана» Зейдліца в геніальному перекладі Лермонтова, або, здається, гете в перекладі невідомого автора, оруж'ям на солнце сверкає, під звуки лихих трубачей, по вулицям пыль паднімая, проходив полк гусар-усачей. У нього була повна скриня книжок, який я всі перечитал. Він был добрый и задушевный, не отмолвлял мені у них. Особливо мне сподобалась одна книжка про разбийников и их песня «Я твой, когда заря востока моря золотит. Я твой, когда сапфир потока луна серебрит. Я твой, тут я не помню все, когда пришлец блуждает в горах у сивім тумані, і кінець, і в хорі зв'язд рубінових мількає мене образ твой. Дивно, що пісня «Оруж'ям на сонце сверкає, а там чуть подняв занавязку чіхта пара галубіньких глаз, що співав Єгор, і кінець пісні розбійників були духовним поштохом для шукань мого юнацького серця, коли я закохався у третє. Уже не в сірі і карі, а в голубі очі, і так само уявляв їх, як той розбійник у горах, коли в морі зір, за розсуненими моєю уявою стінами і стелею казарми, її обличчя, широке, як небо, нахилялося наді мною, і теплі рідні губи до фізичного відчуття притулялися до моїх гарячих і жадібних губ. Був липень. 1914 року. Біля прохідної конторки стояло багато людей і тривожно дивилися на відозви з чорними великими літерами. Німеччина оголосила нам війну. Потім була загальна мобілізація. Закрили казюнки і по вулицях ходили маніфестації з портретами царя і оркестром, яким керував австрієць з блідим і печальним лицем тужливі сцени проводів на фронт, станція повна ридань і пісень, останні дзвінки і не останні сльози. Урочисто ходили поліцаї, всі в чорному, з медалями на грудях. Я ще малим, коли дивився на них, так усе почував себе в чомусь винним і боявся дивитися йому вічі. Однієї ночі... Я йду по вулиці від заводу і насвистую якусь пісню. Підходить поліцей і каже, «Ні свисті, «Та що ж тут такого, що я свистю, «А може ти кого визиваєш?» Ну, я перестав свистіти. Важко ходили ці ворони в срібних медалях по перону, залитому сльозами матерів. Крутили свої довгі вуса і, як коти, поглядали на осиротілих солдаток. А десь шуміли поїзди, Повні людей у сірих шинелях, одірваних від звичайної праці, з холодними дулями гармат на площадках, і мчали на далекі смертельні поля. Я поступив в агрономічну школу біля станції Яма. Зимою ми вчилися, а літом робили в полі економії. Я був стипендіатом. В Мареві споменів встає обличчя Сергія Васильовича Смирнова, що викладав нам російську мову. Він сухий і розумний, усе приходив до нас, коли ми вчили уроки, спостерігав і записував. А з ним же в довгі зимові ночі ми співали пісень і російських, і наших. Ось пливуть обличчя товаришів, з затуманеними піснею зіницями, а вона летить в холодному класі, і нам тепло-тепло. Україна моя мила, краю пам'ятливий. «Там любив я дівчиноньку, там я був щасливий, і мені здається, що я вже багато пережив, і десь на чужині згадую мій край».